As novidades da parada pop britânica... No som da BBC de Londres... Que hoje começa com Frank Sinatra. aí peraí, peraí. Frank Sinatra? Você não acabou de anunciar as novidades da parada pop? Mas é isso mesmo. As grandes estrelas estão de volta. Como é que é? Que história é essa? Bem, no momento, a grande novidade na cena pop britânica é o retorno de estrelas veteraníssimas. Veteranos com novas músicas, veteranos com novas versões de músicas antigas e o mais curioso são os veteranos com antigas gravações de antigos sucessos. Aliás, o fato é tão interessante que recentemente o jornal britânico The Guardian dedicou um editorial à volta dos ídolos do passado. Mas quem são estes ídolos que estão de volta? Bem, há pouco tempo o Frank Sinatra, este jovem senhor de 70 anos, esteve na parada pop com o tema de New York, New York. Aquele guitarrista da década de 60, o Dwayne Eddy, que está com 48 anos, regravou o tema de Peter Gunn juntamente com o grupo Art of Noise. O Cliff Richard esteve no primeiro lugar e continua entre os cinco primeiros com seu sucesso de 59, Living Doll. O Sam Cooke, que faleceu em 1964, voltou a fazer sucesso com Wonderful World, que é de 1960. E como se isso fosse pouco, aquele sucesso do Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine, acaba de reestrear na parada pop. Mas por que será que estes cantores, que foram ídolos da geração passada, estão atraindo o público adolescente? Bem, eu conversei com Robert Nisbet, um jovem britânico de 24 anos que se interessa muito por música pop, e ele disse o seguinte. Eu well, não sei se sure isso é exatamente válido, mas eu sei que, durante os anos 70, houve uma doença definitiva na música, não havia nada bom acontecendo até que o punk surgiu. Ele está dizendo que, pelo que ele pôde notar, na década de 70, havia, assim, como uma doença na música pop. Não aconteceu nada de novo, até o surgimento do punk, que chegou, revolucionou a cena pop e deu origem a várias bandas, etc, etc. Mas ele acha que existe um ciclo. Agora é 1986 e, novamente, a música pop está passando por um período de inanição. Tem muito pouca coisa nova. E daí surge a oportunidade para os veteranos voltarem à parada pop, Como se, de repente, eles dissessem, estão vendo? Isto aqui é que é boa música. É, eu concordo. Apesar de que, na realidade, até que existem coisas boas. Mas acontece que os grupos que são criativos têm de batalhar muito para chegar à parada pop. Na parada pop, praticamente só tem música pasteurizada. É, tá aí. Outra coisa que o Robert Nisbet falou é que, aliás, é um ponto que o Guardian levantou no editorial. Atualmente, com a tecnologia, a música ficou muito mecânica, muito igual. Então, o público acaba enjoando. Já antigamente era diferente. Ouve só o que o Robert falou. A lot of of they Atualmente, of the muitos artistas são manufaturados. Por exemplo, a Jennifer Rush, que chegou ao primeiro lugar da parada pop com The Power of Love, só conseguiu isto porque os engenheiros multiplicaram a sua voz em várias faixas, até ter um som razoável. Segundo Robert, ela foi totalmente criada, produzida no estúdio. E antigamente isso não era possível, não existia essa tecnologia. Então os cantores tinham de ter uma boa voz e os músicos tinham que tocar bem, porque não dava para ficar apertando o botão. Então a música era realmente de melhor qualidade. Márcia, eu tive uma ideia brilhante. Atualmente a grande novidade na parada pop é a volta dos veteranos. E quais seriam as novidades no tempo em que os veteranos eram principiantes? Ah, eu não tenho a menor ideia. Então venha comigo que nós vamos descobrir. Espera aí, descobri como? Deixa comigo, deixa comigo. Eu vou lhe convidar para uma viagem na Máquina do Tempo da BBC. Que que é? Não tenho tempo para explicar, não. Vamos embora, vamos, vamos. é 1959, John Baez acabou de gravar seu primeiro disco, gravado ao vivo durante o Newport Folk Festival. A 17 de julho morre Billie Holiday. O grupo The Platters está no topo da parada pop com Smoke Gets In Your Eyes e o guitarrista Dwayne Eddy lança o tema de um seriato cujo personagem principal é o detetive Peter Gunn. O jovem Cliff Richard, por sua vez, acaba de lançar Living Doll. I got, crying, talking, sleeping, walking, living doll. got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got a roving an eye and that is why she satisfies my soul. Dog. We'll take a look at her hair It's real, I don't believe what I say Just feel, I'll lock her up in a trunk So no big one can steal her away from me Got myself a-crying, talking, them walking, living, doll Got to do my best to please her, just cause she Lenenda Got a lover I and that is to hold Living do é ótima Aliás, agora eu fiquei curiosa, Guilherme. Eu quero ficar aqui e descobrir mais coisas. Não, não dá. Agora não. Nós temos de continuar a viagem. Vamos lá, vamos voltar para a máquina do tempo. Que ano é esse? 1960. E que música esquisita é esta? É o Elvis Presley, que acaba de lançar seu mais novo compacto. Kiss me, my darling Be mine tonight Tomorrow will be too late It's now or My love won't wait When I first saw you With your smile so tender My heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you need the time is here at last. Agora, descobriu qual é a música? Agora é óbvio, né? It's now or never. Mas vamos lá, que mais que está acontecendo em 1960? Bem, os Beatles estão em Hamburgo, fazendo maior sucesso. E um jovem casal de negros acaba de lançar seu primeiro compacto, Ike e Tina Turner. Oh, there's something on my mind. Won't somebody please, please tell me what's wrong. You're just a fool, you know you're in love. Bem se tu lê, música, A Fool in Love? Isso mesmo. Você pode ver que a voz de Tina Turner Não mudou muito Ah, eu quero ouvir mais, Guilherme Não, não, não, agora não dá porque nós vamos ouvir O mais novo sucesso de Sam Cooke Don't know much about history Don't know much biology Don't know much about science book Don't know much about the French I took But I do know that I love you And I know that if you love me too what a wonderful world this would be don' know much about geography don't know much tri tree don't know much about algebra don't know what a slide root is for but I dot know what it was too and if this one could be with ridiculous For the wonderful world this would be Now, I don't claim to be an A student But I'm trying to be For maybe by being an A student, baby I can win your love for me Don't know much about history Don't know much biology Don't know much about a science book no more much about the French I took But I do know that I love you And I know that if you love me too For the wonderful world this would be Essa música é realmente muito gostosa, Guilherme. Dá vontade de não sair mais de 1960 ficar aqui ouvindo essas músicas. Mas agora está na hora de voltar para a Máquina do Tempo e continuar a viagem. E agora, que é esse? 1968. E o que que está acontecendo de interessante? Bem, os Beatles estão fazendo sucesso com três LPs. Magical Mystery 2, o álbum branco e o psicodélico Sgt. Peppers. Então este ano só dá Beatles? Não, os Rolling Stones estão fazendo sucesso com Jumping Jack Flash e Street Fighting Man. O James Brown, que aliás está na parada pop de 1986, acaba de lançar uma música intitulada Say It Loud, I'm Black and I'm Proud, que quer dizer mais ou menos diga bem alto, sou negro e me orgulho disso. Aliás, este é um ano importante para a campanha do movimento negro norte-americano, mas também é um ano trágico, pois este é o ano da morte do Martin Luther King, não é? Isto mesmo. Mas voltando à Grã-Bretanha e à Parada Pop, este grupo acaba de gravar seu primeiro compacto. O movimento the turning se vocês não se lembram este é o genesis o grupo do Phil Collins e do Peter Gabriel que por sinal acaba de lançar um compacto em 1986. Aliás, o Genesis também deve lançar um álbum em 1986. E aqui, em 1968, a dupla Simon Garfunkel, por sua vez, acaba de lançar a trilha sonora do filme A Primeira Noite de um Homem, The Graduate. Do álbum A música que Estoura direto na parada pop é esta. Mrs. Robinson, o grande sucesso da dupla Simon-Gafunker, em 1968. Puxa, Guilherme, minha viagem está ótima, mas está na hora da gente voltar para 1986, porque o nosso tempo está quase acabando. Bem, então vamos voltar a 1986 e encerrar o programa com a grande novidade de 1968, que é também a grande novidade da parada pop de 1986. Encerrando o som da BBC de Londres de hoje, Marvin gay em I Heard It Through the Grapevine. I Bet You Wondering How I Do Outro